Bueno, benvinguts a tots i totes, bona tarda eh, i bona tramuntana, que avui és espectacular. Aviam, us preguntareu com és que aquí a Figueres han organitzat una, una xerrada d'un poble, eh, Wills-Polstried, eh? costa vegades dir-ho, eh? doncs és molt senzill, gràcies a l'Institut eh, Narcís Montoriol, us explico la història. El eh? l'Institut Narcís Montoriol fa 6 anys, corregeix-me francès, Eh, que fan un projecte Leonardo europeu d'intercanvi d'alumnes d'alumnes de Kenten de alumnes de, Kempten, de, de, la zona, de la zona on està el poble el poble que Wills Potriot eh? l'Algori no? llavors eh, fan intercanvi durant sis anys i en francès em va dir que quan estaven allà dius, és un poble molt interessant ja ho veureu eh? Vull dir, és, un, és un poble que val la pena visitar-lo Eh? Val la pena desvisitar-lo perquè és maco, hi ha turisme també, però veureu la, la consciència que, tenen, que té aquesta gent. I em va dir d'anar-hi, i jo, evidentment com a regidor em, va dir, em vaig anar i ja us ho dic, per mi és una mà després. No solament per, per el que han aconseguit, sinó per l'efecte que tenen ells amb el tema de dir el 97, una ciutat que s'ajunta a tot el poble i tenen un objectiu, eh? un objectiu i veureu l'objectiu que l'han acomplert, ja? i en 15 anys es van posar tots d'acord, eh? partits polítics, eh, ciutadans, eh? I, evidentment amb uns condicionants de les lleis que eren favorables i, i amb els, els, els calers que podien eh, fer, però l'efecte aquest de dir tots anem cap un objectiu i veureu que l'han aconseguit. Eh? És un poble que produeix cinc vegades més energia que no passa la, la que gasten. I remés, Gunter, és teu, ho farà en anglès, traduirà en francès. Eh? Llavors, després de la xerrada hi haurà un torn lugar de paraules, pregunteu. Són gent molt agradable i veureu que uh, ho tenen molt clar i jo crec que val la pena que nosaltres uh, també ho tinguem clar i veurem si podem aconseguir el que, que poden aconseguir ells. Eh? Kunter, tot teu? Hola, buenas tardes. That's all I can. <laughs> The rest in uh, thank you for the invitation and, uh, thank you for the possibility to talk here and Francesc will translate.: uh, Moltes gràcies per haver-lo invitat en aquí i que està molt content de que se l'hagi invitat i que, bueno, en principi jo intentaré fer la traducció no sóc cap traductor professional. Uh, bé bueno, jo crec que ens en sortirem. I'm going to explain you a little bit of my small village of Wilpool Street. I know it's hard to uh, pronounce but uh, I hope you will get used to it. A intentar explicar-vos una mica la història de Bielpolzrit. És un poble que és una mica complicat de de pronunciar, però que, bueno, uh, que ens explicarà una mica què fan. My name is also not very easy. It's Kurt Günther Mögele. I'm council since 1990 and deputy mayor in this village since 1996 but it's a voluntary job. Uh, I'm working as a teacher like him at the, the uh, vocational school in Kempten. Ah, Ells diu, uh, bueno, el seu nom tampoc és gaire uh, fàcil de pronunciar és en contermogle. És regidor de l'Ajuntament de Vilpulrit des del 1990 i és tenent d'alcalde, primer tinent d'alcalde des del 96. La village itself té 2500 inhabitants, un uh, so very small village, però uh, we are self-standing. That's very important per.: El poble de Bellpol té uns 2.500 habitants. Uh, és relativament petit, però ells uh, són bueno, uh, aut autosuficients independents. Yes. Okay, uh, here you can see where we are uh, situated. Uh, here, Wilpert Street, it's around 11 kilometers from Figueres. And uh, it's in the very south of Germany, next to the border to Austria and very near to Switzerland. And it's uh, exactly in the middle between Munich, the Lake Constance, and maybe you know the the famous castles of Neuschwanstein and stuff like that. Ah, el primer, eh, primer de tot, um, vol situar una mica el poble de Villpulrit. Villpulrit està situat al sud d'Alemània, a la frontera amb Àustria, molt a prop del llac de Constança i segurament de, eh, vosaltres ho coneixereu dels castells eh, del Rei Boig, o els castells de Noßwainstein. weinstein okay, now what we are doing, we are uh, in the moment we are producing most of our heat, eh uh, in the moment 60% Renewable uh, and we need a lot of heat in our area because it's quite cold. In winter we have a lot of snow. And the aim is to produce uh, 100 percent of heat. But uh, uh, I will show you later how we do it and, and how we want to practice this. GG: uh, Actualment al <coughs> ser una zona molt, molt freda, uh, és una zona on hi neva molt a l'hivern i hi fa molta fred, és una zona <coughs> molt propera als Alps. Ells ara actualment estan produint el 60 de la calor que ells necessiten um, de forma renovable. L'objectiu és produir el, el 100%, però bueno, estan, estan en el camí d'aconseguir-ho. Uh, electrical, we are a little bit better. We produce, uh, in the moment, we produce 500%, that means five times of the electric energy the whole village needs. Uh, the, Uh, all the companies we don't have big companies, but we have some companies and craft workers everything included. Mm. El, amb, amb tema elèctric ells estan una mica, una mica millor. ells produeixen un quatre del que del que poble actualment uh, consumeix. Penseu que al poble també hi ha no, no és un poble on, on hi ha només cases, sinó que també hi ha indústries. What is a little bit speci special in our village? is that we don't have, it's not only one renewable technology, we have almost all kinds of renewable energy. We have uh, three hydropower plants, we have four biomass plants, uh, in the whole we have 11 windmills, uh, plenty of photovoltaic and thermal photovoltaic installations, and whenever possible we use local wood, not only for uh, producing heat but also for all kinds of constructions. El que també és important en el, en el seu municipi és que no utilitzen només una font d'energia renovable, sinó que n'utilitzen vàries. Eh? Eh, tenen tres plantes de mini-hidràuliques, també tenen ha dit, un parell de, de biomassa... Quatro. Eh? Quatro? Ah. Eh, quatre. Quatre? Ah, quatre de biomassa i... Eh, un, onze. Eh, onze... Eh, onze eh, molins, exacte. has d'anar recordant les xifres i Sí, ja, evidentment, i llavors també tenen, tenen bastants, uh, bastantes taulades fotovoltaiques. Tenen molta, molta part de les de les taulades del poble amb um, fotovoltaica. Yeah, I think you have to plain the the uh, explain the local wood cause whenever ah, possible, sí. we use local wood for all kind of constructions. Eh uh, for example, we built the school a nursery school, a sporting hall, even a, a parking house for cars, out of local wood, because this is the only resource we have enough. I des, després, a part de, de l'energia, ells també consideren que en <coughs> tot el tema constructiu uh, troben molt important utilitzar materials de la zona, materials locals. Ells allà tenen molts boscos, llavors, uh, moltes de les construccions que, que fan, tant siguin privades com públiques, Uh, doncs, per exemple, un aparcament per cotxes, una guarderia, uh, doncs, els edificis municipals. Doncs, intenten uh, fer-los, construir-los amb, amb materials locals. En aquest cas, molta fusta. Since two years we are also practicing and testing a smart grid together with the Company of Siemens, No Siemens of Germany, um, big global Player. And we are also testing different kind of storage Des de fa dos anys, com que és un poble que produeix molta energia renovable, des de fa do any, dos anys estan fent unes proves amb una, amb una smart grid, diguem conjuntament amb l'empresa Siemens. Que ho explicarà és un sistema d'emmagatzematge de, d'electricitat i que diu que ja ho explicarà d'aquí una estona a més de detall. But the most important thing for us is uh and what makes it a little bit special that all of these installations are um uh, citizens citizens windmills for example, citizens biomass plants, uh these all these installations are owned by our citizens only from our village, from Upperstreet and also maintained by only private uh, citizens inhabitants from our small village. And this uh, is the secret of the whole thing. This makes the whole system run and makes it work and also makes uh, the acceptance. So everybody accepts the windmills, accepts the biomass and all these constructions because uh, they belong to the citizens of the village. That's for us the most important thing. De que a part de, de la producció d'energia de, elèctrica que ells fan, que el més important o una de les coses més importants és que totes aquestes instal·lacions de producció d'energia renovable eh, eh, pertanyen a habitants del poble, estan finançades a través de, o de participacions, de, per exemple el tema dels molins, de participacions de gent o les plantes de biogàs són pagesos de la zona i que evidentment aquest és un fet eh, crucial no? de, de gran importància a l'hora d'acceptar tota aquesta infraestructura en el poble. Uh, és, com que els propis habitants són els els tenen, no? la, te, Són els propietaris d'aquestes instal·lacions, evidentment, la és, és molt major. Okay, I like it. <laughs> okay, um how I began? We started in 1996 when we elected a new mayor and a new village council after it we came together and uh, had a whole weekend of a uh, brainstorming weekend where we just uh, thought about what would we like to do the next 20 years and we didn't for me as a young uh, council was very important that we uh, we didn't uh, ask uh, well, what problems could we have we just said let's gather all informations and let's just uh, collect what is uh, what would we like to have què podríem tenir, no of importar la finançabilitat i coses així. Tot això que han aconseguit, no? explicaré una, explicar una mica, que va començar el, el 1996 amb, amb l'actual alcalde, es van reunir un cap de setmana tot, tot l'Ajuntament, eh, tots els partits que formaven aquell cas el, a l'Ajuntament, i van eh, tirar unes, unes directrius, unes línies, de cap a on havia, volien, cap on havia de tirar el poble i van, van establir tota una sèrie d'objectius. Al principi no es van, no es van plantejar eh, si aquests objectius serien econòmicament factibles o no. no. En principi van dir: nosaltres ens agradaria anar cap aquí. No, no, no es van plantejar si tenien capacitat eh, econòmica per, per finançar. Però, van fixar les línies a seguir. And then we did the next step and asked our our citizens, our inhabitants, um did the same thing and asked them what would like they they like to have um with the same, uh, with the same system. We, uh, we said, "Okay, nobody knows whether it will be practicable or it will be financeable. Just tell us what would you like to have? What is missing in the village?" Mm -hmm. També després van fer exactament el, ma el mateix procés amb enquestes a, a, a la població. No? Els, hi van, els hi van demanar uh, exactament quin, uh, què volien que, que això no? el poble, uh, doncs cap on havia de tirar, què trobaven a faltar en el poble i què creien que, que cap on havia d'anar al poble. And so, uh, so we collected a whole big list of wishes from uh, sport hall, theater, uh, swimming pool, all kinds of house for retired persons, uh, up to a, a, a, a pub and stuff like that. It was a real big list. But for us it was a task and we knew okay, what is the point which they wanted most and we we could so we could fix uh, just a to-do list for us. com mm. van fer aquesta enquista es van trobar amb una llista de, de, de desitjos no? de, de coses que la, que, que la gent del poble doncs, doncs volia, no? Entre altres coses doncs un teatre eh, un pavelló eh, fins i tot un parc que no tenien bar en el poble no? i doncs swimming pool. Ah, una, una piscina també, a tota una sèrie d'equipaments, de, no? I ells es van, es van dedicar, bueno, a quines, quins, quines eren les prioritats, van haver dordenar los i establir una, unes prioritats. He has to be careful cause I understand a little bit, but <laughs> I cannot talk Catalan. <laughs> okay, and so we developed our first village concept, a concept for the next 20 we thought maybe 50 years because <coughs> nobody knew wha uh, what would be practicable or financeable or not and uh, in the same time the first uh, so called eeech law in germany appeared uh, which was the first law for uh, for subsidies for renewable energy and therefore we well one point one big point of the whole survey was also uh, renewable energy and uh, this law made a lot of these uh, things possible and and uh while well, uh, so we could we could uh, practice a lot of these law, a lot these would, would mm -hmm. <coughs> am, am, amb aquesta enquesta i amb aquesta informació que ells havien recopilat i, i, i organitzat i, i, i ben, amb aquesta llista de prioritats doncs van, van fer un pla pel poble a uns 20 o a uns 50 o 15. The, the, the 20, 20 years at this the program for yeah, the for years, um, 50 years. Nobody knew because sí. it was a, it was a huge But, um, list. És que on una llista immensa de, de, de desitjos, no? Ells van fer un pla, no? de com, quan ho haurien d'aconseguir en Bueno, aquest, aquest pla podia ser a 20 o fins i tot es van plantejar a 50 anys eh, vista, ¿vale? és a dir, a, a llarg plaç. Després, mentre tot això succeïa, eh, a la Mània e va -E aparèixer l'EEG, que és la llei d'energies de, renovables, no? que, com aquí que va sortir també que fomentava les energies renovables. Llavors, eh, ells es van adonar que bona part dels desitjos que havia manifestat la població Uh, hi havia també doncs, uh, el fet de, de produir uh, energia de forma renovable. Llavors aquesta llei uh, d'alguna manera els va ajudar no? a, poder, a poder tirar endavant tot aquell, tot aquell pla que ells estaven, estaven uh, uh, preparant pel poble. No? Els, els hi va, uh, bueno, mentre ells feien això va aparèixer aquesta llei i va fer possible uh, sobretot el tema de renovables, poder-lo poder potenciar. Uh, it, it, sí, diu que evidentment en aquella època que ells van començar a plantejar-se i a imaginar-se com havia de ser el poble, mmm, uh, es podia imaginar que avui en dia tota aquella llista està completada i han passat uh, encara no doncs doncs 20 anys. I ells no, no es podien imaginar que que ho podrien arribar a fer. Okay, and uh, we developed, developed our concept. It is a so-called three pillar approach. The first pillar is uh, the energy. Uh, we decided in, two, in the year 2000 to produce as much energy as possible and also To save as much energy as possible, the energy you, you save, you don't have to produce it. and that's. tres pilars. Un dels importants és l'energia doncs l'any 2000 van decidir intentar produ estalviar uh, tanta energia com fos possible.: The next pillar was the wood pillar. I already explained it a little bit. We decided to use uh, as much wood as possible for all kinds of constructions. Sí, el, pla, el, el segon pilar del, del plaquet de ciutat que havíem plantejat era la l'utilització de, de, de quanta més fusta millor. And the third pillar was the water pillar. We always had our own drinking water, good water from the mountains, and also our own wastewater treatment, and we wanted to keep it and enlarge it And now we invested a lot of money and think this is the point where um uh, we are already we can say we solved this problem for the next 50 to 100 years. We have a uh, real perfect water. You can put it directly into bottles. It's a clean well water and also the wastewater treatment is totally ecological in a total natural way. Hi mm. el, el tercer pilar que ells es van plantejar. Doncs era l'aigua, no? intentar uh, protegir l'aigua al màxim, utilitzar aigua de les muntanyes, que ells allà tenen uh, una sèrie de muntanyes, <coughs> i uh, fer un tractament posterior uh, que fos uh, totalment ecològic, amb una depuradora, amb tractament biològic. Sí, i aquest our... el nostre... Uh, three pillar approach our concept for the next 20 years and we are still working on it but uh, a lot of the things of these uh, three things are already done now. Hi eren els tres pilars principals del, del projecte de ciutat que es van que es van plantejar i avui en dia aquests pràcticament estan estan tots, uh, diguem, finalitzats. Okay, you're probably more interested in the interested in the energy point therefore a little bit more how it began the first step was uh, that we constructed our village heating system and uh, well it lasted some years but since 2005 it's now functioning and we do enlargements every two years meanwhile all public buildings for companies and 120 private flats and houses are connected to this system Bueno, segurament dels tres pilars que ha plantejat, eh, potser el més interessant per aquí per la xerrada que tenim avui és el de l'energia. Ells van començar el 2005 eh, construint un, un sistema de, de district heating ¿vale? de, eh, per repartir calor. Eh, al principi eren eh, bàsicament els edificis públics i unes quantes cases del centre de la població però ho han, anat, ho han anat ampliant i cada, any, cada dos anys estan fent ampliacions d'aquest sistema de distribució de calor. Here you can see the, the village map with a uh, whole uh, heating system. And in the 2, meters, Va, un, un plànol del sistema de, de heating de distribució de calor de, del poble, uh, Bueno, Això és de, de l'any passat i podeu veure una mica la, la llargada que té i, i com, està, com està distribuït. In the colors you can see the different steps We started here in the middle with this, uh, uh, uh, kind of blue, yes. Van començant Colour. aquí on està apuntant. Aquesta és la zona cèntrica del poble. And there are still I some gray areas like here and here. Will be the next steps, we are still on it. Les zones amb eh, gris són les que encara estan per fer, que són els propers passos i els colors són les diferents fases que han, eh, amb què s'ha fet la, el sistema de distribució de calor. The heat, heat tubes. Aquí podeu veure les rases i una mica com es va fer la instal·lació dels, del tub els tubs de distribució de calor. Primer, començàvem amb un sistema de pellets. Potser coneixen aquests pellets? Aquest era el primer pas. Tot aquest sistema de, de distribució de calor va començar amb el concepte de muntar una, una caldera de pellets centralitzada, Mm, després es van, es van adonar val? això ho diria d'egut a la llei alemana que va sorgir que molts, um, pagesos van començar a, a instal·lar plantes de biogàs per la producció d'electricitat. De, yes, and they produce this electricity with engines, uh, gas engines. Uh, they, they produce electric energy but like every engine also in your car they have a lot of, a lot of mm. uh, <coughs> aquests motors de les plantes de biogàs, uh, doncs és un motor d'explosió exactament igual com, com un motor uh, que, pot, que podem tenir en el nostre cotxe, val? Que evidentment uh, en, en aquest cas a part de a part de, produir, de produir electricitat, també produeix grans quantitats de calor. Eh uh, the first, el CHP va posar aquí, és a més 4.5 km de la vallada, però uh, el problema era uh, que produïa too much heat i no pots pujar o uh, transparir el heat de aquí a la vallada. La primera planta que us ha assenyalat és la, la primera planta que es va construir, està situada aproximadament uns 4 km i mig del poble, i ells es van adonar que produïa molta calor, i es van a que transportar calor a quatre 4 i mig de distància és, és una mica complicat, no? hi ha molta pèrdua. And therefore the farmer decided um uh, to to gas and he built his own gas line, gas pipeline, he did it himself with his private baker and um uh, uh, and transported uh, or send the gas to the places where we can use uh, the heat and the electric power. Uh, for example, here is a small industrial area and here is uh, the the school and the sport hall and here is another company. They can use the heat 100% and we don't have much loss. Mm. es van adonar que és més fàcil transportar el gas. <coughs> per tant, el, el, el pagès va, va fer ell mateix amb, amb l'excavadora una rasa i va, va instal·lar les tuberies de gas. I van instal·lar la, la, el motor de, de la planta de bioggas, el motor d'explosió de la planta de biogàs en zones on eh, tenien un, un elevat consum de calor, no? com, com podria ser una zona industrial on hi ha indústries que utilitzen eh, doncs calor per funcionar o amb, amb escoles on hi ha també un gran consum eh, de calor, o amb pavellons poliesportius. I think this could function here as well because uh, while well, it's for sure passable to transport the heat for a long distance, but gas, no problem to to transport it. it's not very expensive. Llavors aquest concepte i crec que en aquí també podria funcionar perquè evidentment és, uh, és més fàcil també transportar gas, no té pèrdues. En canvi sí que si hem de transportar calor, hm, a grans distàncies amb toberies, o sí que, que té més té pèrdues, no? Per més aillà que sigui el, yeah. la toberia. And these engines they don't need much place. Uh, you can <coughs> just put them in a very small hut and uh, insulated so it's it's it's no problem to have it in the els, els motors de, de les plantes de biogàs són motors que no on requereixen grans espais, es poden col·locar en, en molts llocs i es poden uh, aïlla acústicament i en principi no, no té cap problema si el, el lloc on te'l situem. Okay, here's some numbers. Um here <coughs> you can see when we started the pellets uh, uh, even till 2010, most of the production of heat was uh, runder done by pellets. Meanwhile, most of it is uh, the most of the heat is delivered by biogas, so 10 times more que hi ha pellets, en tant que no necessitem pellets. Quan vam començar, només hi havia pellets, i ara és la pellets més gran uh, part de la producció de la Com ha explicat, la, la instal·lació aquesta de, de distribució de calor uh, va començar al principi. Amb, bàsicament, la calor estava generada en una caldera de pellets, però avui en dia el percentatge més gran d'aquesta calor està generada amb les plantes amb la calor residual no? uh, de les plantes de biogàs. És, uh, com podeu veure és un, gairebé unes 10 vegades més gran la calor que es distribueix a través de, de, de la calor uh, que, que generen les plantes de biogàs que no la calor de, que produeix la, la caldera. And the best The best thing is that uh, this heat produced by Vegas is very a very cheap heat. So meanwhile, everybody wants to participate in the village because uh, it's much cheaper to produce or to buy this heat. Uh, they buy it like, like they buy <coughs> electric uh, energy. They have uh, just a counter in their house. And it's much cheaper than to, or to buys, buy or produce your own heat with oil or gas i eh, diu que evidentment la gran avantatge d'aquest sistema de distribució de, de calor és que a, el preu del de kilowaat o de la, en aquest cas el preu de l'energia eh, és molt més econòmic que no si una persona ha d'escalfar casa seva amb, amb una caldera de, de gasoll o amb, evidentment amb, amb electricitat. No? Normally we are between 30 and 50% cheaper than uh, compared heat uh, produced by oil gas. Ah, uh, el seu sistema de distribució és entre un 31 i un 50% més econòmic que si, uh, una persona es produeix uh, la, la, la calor, no? a través d'una caldera de gasoil o si ha de si utilitza gas de de la de la xarxa de distribució. Yeah, and this uh, fuel oil in small village almost uh, 300,000 litres per year and also 800 tons of co2 saving per year. Llavors, tot això que he explicat, l'estalvi amb, amb litres d'oli eh, per any que comporta per un poble de 2500 habitants són l'estalvi de gairebé 300.000 litres eh, per any, com deiem, i amb, amb co2, d'unes doncs, 800 tones yeah, uh, just to visualize it, to see it in this picture. Sí. Yeah. I perquè, perquè a vegades 300.000 litres de, de gasoll Saving no ho no podem visualitzar bé, he aquí ha ficat una imatge de això seria el número de, de camions, no? que, que aquest poble de 2.500 habitants s'estalvia sí. a l'any. Ehm yeah. um, outside the village we have uh, smaller systems because it's not not uh, very reasonable to transport the the heat because of the big loss transport the heat to the small parts of the uh, village outside and they use uh, smaller runs smaller installations with chip heating systems chip chip heating systems with Wood chips wooden chips, ah, wooden chips. Vale, ah, sí. Llavors, um, a les zones sí, a, la, sí, sí. a les zones més més aïllades de que tenen com, com veïnats, no? més apartades del, del centre de, de la població, eh, també tenen petites instal·lacions que funcionen amb, amb estelles, no? This kind of heat is a little bit cheaper pellets, but well, it's just cut it wood, but uh, the problem is in the middle of the village it would not function cause it's uh, always la humilitat està mudant i produint més fred i a vegades pot ser-ho. Aleshores, al lloc d'aquest lloc no serà ideal. For us. Aquest, aquest sistema de producció de calor amb estelles uh, és una mica més econòmic que el, el Pellet. De fet, uh, no deixa de ser fusta de tallar, així esmicolada, no? com bueno, estelles. No? I algú es podria preguntar per què no utilitzen ells en la seva caldera comunitària del centre de la ciutat. <coughs> i comenta que m, té una sèrie de problemes sobretot amb els, amb els fums i amb, bueno, té tota una sèrie d'inconvenients. Mm. Which perquè a més a més, uh, bueno, mm, produeix fums, uh, a més a més també produeix molta més olor, bueno, més, a se sent més, no? I el el és, és molt més net. Very keen, very keen sí, el el és un sistema de, de, de caldera doncs molt més net, no? No okay, examples. <coughs> uh, 150, uh, plants, 2, aquí tenim un, un, una sèrie de, de dades, no? Tenen Uh, 150 instal·lacions de, de solars tèrmiques uh, això més o menys són uns 2100 metres quadrats de taulada. Energy, També tenen eh uh, sis instalacions en cases privades d'energia de, de, geotèrmica. But we realized that the the system the uh, the heat with biogas with biogas uh, produced heat is the cheapest one. Right. Here's some, uh, one example from uh, the biggest plant. We have four in, in the whole but uh, one real big one. Uh, it produces uh, 5.15 gigawatt hours of heat with four, four engines perquè assenchs and electricity of 6.76 gigawatt hours. Aquí ten, teniu un exemple de de les plantes de, de la més gran de, de les plantes de biogàs que tenen en el municipi i uh, aquesta produeix un 5, eh uh, de calor i 6,76 gigavats d'electricitat. De, de right. You can see the mix, the energy mix or balanced. That's the amount which uh, our village of Purple needs average per year, the electric energy we need. And here you can see, what we well, water is very small because we, we don't have big rivers or big lakes, only uh, three small water plants. Um, biogas covers more than 100% of the energy what we need, and that's very important because uh, biogas is running 24 hours a day so we always have enough energy. This is photovoltaic, this is for sure, depending on the sun, changing and wind is also changing. We have here uh, two uh, five old <coughs> windmills. They we started 15 years ago with the first windmill and these are the newest ones and you can see that the new ones produce gairebé la mateixa quantitat d'energia que els altres perquè la tecnicia és molt millor ara, i són molt més altres. Aquí veiem algunes xifres, la columna lila és la, el consum que tenen d'electricitat de, uh, anual al poble, i la, la columna la més petita, que és en blau, fosc, és la producció d'energia de, el, elèctrica, en aquest cas amb les tres, Uh, microturbines. Després tenen la part de... La tercera columna, la taronja és la, la producció de biogàs que com veieu uh, cobreix més del 100% de la demanda uh, de, del, del poble. Després tenim la... la This is only eh? only Això és només electricitat, eh? Puc dir, perquè la planta de biogàs aquí només hi, hi ha comptat l'energia elèctrica. Després hi ha la columna en groc, que és la fotovoltaica. I després les dues últimes columnes són les de producció d'electricitat a través d'aerogeneradors. La primera columna és la primera fase, són uns cinc aerogeneradors. I eh, la segona columna són dos aerogeneradors que han, uh, que han instal·lat últimament. I com que aquests generadors aerogeneradors són d'una tecnologia molt més moderna, uh, diu que podeu observar que dos aerogeneradors d'última tecnologia uh, produeixen pràcticament el mateix que els cinc aerogeneradors que havien instal·lat uh, doncs, uh, ja fa uns anys. Yeah, here you can see some of the windmis and we have in the moment we have more than uh, 300 private participators in windmills, only citizens of our small village. And they are not <coughs> only rich people, we also have uh, very young people. Uh, you can start at 5,000 euros, the investment, and we also have uh, retired people, so everybody from the village, because in the moment nobody wants to store any money on the banks. So it's very easy to find investors in the moment. Also we are not a, a rich village. We have a lot of farmers and, and Aquí teniu una, una foto dels aerogeneradors que tenen instal·lats a Vilpulrit. Aquests aerogeneradors pertanyen a 300 uh, inversors privats que són tots uh, ciutadans o uh, gent que viu uh, a Vilpulrit i han establert un sistema de participacions que doncs, comencen amb unes participacions molt baixes, de mínim 5.000, fins a, diguéssim, hi ha, hi ha una mínima participació de, de 5.000 euros en el màximum. El màximum és 100.000, i un màxim yeah, have 100.000 els grans investidors, les grans companyes, volem mm, tenir més grans. La idea no és que no volen tenir un, un grans inversors, sinó que volen que quanta més gent s'assumi en el projecte millor, per això fan aquesta un, una participació mínima de 5.000 euros, i diu que no són una, una zona rica, eh, i 5.000 euros doncs, hi poden invertir des de persones jubilades o, o fins i tot algun estudiant, però no tenen per què ser necessàriament persones que tinguin molt de poder adquisitiu, no? perquè el que volen és és sumar-hi el, el màxim de gent possible en els projectes. Yeah, we have, uh, uh, 350 of and power tenen uh, 350 propietaris amb, amb plantes fotovolta amb, amb fotovoltaiques i, i solars tèrmiques, And uh, while well, all, all these uh, installations, uh, they produce a lot of money as well. Um, we still uh, receive subsidies for sure, because uh, we started with the most uh, of these installations, we started in the year 2000. Uh, in 2000, the subsidies were very high. Now they are low, but uh, we still we receive it for 20 years, the subsidies. And therefore, this amount of photovoltaic is quite high. And you can see the cheapest energy Also it's very much a lot of energy but it uh, the income is not as high as from the photovoltaic <coughs> because wind is a real cheap energy wind and water is uh, the cheapest cheapest energy at all uh, we receive 9 cents per kilowatt hour for the wind energy we produce <coughs> Digo que evidentment tota aquesta mix d'energia al final té com a conseqüència que el poble doncs, té, té molt bons ingressos, en aquest cas eh, bueno, 6 milions d'euros. No? Llavors eh, bueno, ells van començar tota aquesta història de la producció d'energia en una època bona, el 2000, quan els, les primes a les energies renovables eren altes. Això podeu veure aquí que, tot i que la, la producció fotovoltaica en fotovoltaica pràcticament gairebé no es pot ni comparar amb la d'aerogeneradors, amb l'a de, amb eòlica, és amb la que eh, generen més beneficis no? perquè estàvem en aquella època estava molt primada i evidentment ells la continuaran cobrant en aquest preu durant els propers 20 anys. No? Llavors, eh, però com veieu, l'energia eòlica és eh, de les més barates de produir. O no? És la... tot i que n'estan produint molta quantitat els ingressos no són, no són tan elevats com els que ingressen a través de la producció fotovoltaica uh, l'eòlica és actualment a Alemanya la, el, produir energia um, a través d'aerogeneradors es paga uh, 9 cèntims al quilowatt hora and um, on top of the reduction of CO2 uh, calculated reduction of uh, 125% percent. that's the amount normally 2500 uh, inhabitants uh, produce because one counts around 1000 uh, tons per inhabitant and that's what we save with this renewable energy uh, bueno, I al, al final tenim la la reducció de de CO2 com diu, Sí, això és el normalment 2.600 inhabitants produïn, i això és el que salvem. Sí, exacte. Diguéssim, la columna de LIla seria el que produirien uh, 26.000 habitants, uh, 26.000 Yeah, we have, we have 2, 600, between 2500 and 2600 inhabitants and one inhabitant produces normally 10 tons CO2 per year car, Sí, like normalment un, un habitant produeix eh uh, 10 tones uh, de CO2 a l'any um, anant amb cotxe, amb tota l'energia que, que consumeix. Per tant, ells, uh, diguéssim, els habitants de de biolpurrit, uh, que són uns 2500 produirien en tot, generarien total uh, 26.000 tones de, de CO2 i la reducció que fan ells és de uh, 33.000, per tant és una reducció de 125%. Right. Um these are this is an example for the solar plants on public buildings and uh, what is a little bit special that uh, we organized it from the municipality Uh, but the uh, the money which comes back goes not to our municipality uh, uh, but it goes to the to the to the clubs for example the sport club here <coughs> they receive all the money the roof produces they get the money they installed it themselves and they take care of it they <coughs> for example they cleaned it two times up to now and they look that it's running so we don't have work from the municipality and they received the money uh, here, yeah. mm -hmm. és un, és un, aquí teniu un, una, uns exemples d'instal·lacions uh, fotovoltaiques que hi han instalades en el, a Vilpulrit public no? en edificis públics i aquí a la columna de la dreta teniu la, la potència que tenen Llavors, aquestes instal·lacions de, han estat finançades per l'Ajuntament. El que va que els beneficis de, que estan generant aquestes instal·lacions no van a l'ajuntament, sinó que van als diferents eh, clubs o associacions que tenen en el municipi, per exemple la, la, la instal·lació que tenen muntada en el, en el pavelló esportiu, que seria la més gran d'aquí. se'n vancarr de gestionar-ho al club esportiu, i eh, ells s'encarreguen de netejar-ho dos cops l'any i eh, tot el benefici generat per aquesta instal·lació és per al funcionament eh, del propi club esportiu. So all the clubs uh, in our village are receiving money back from the photovoltaic installation, the musicians, the fire workers, the uh, shooting club, all, all kinds of clubs, the singers, mm. <laughs> all clubs, yes. I per tant, doncs, la, la majoria de, de, de clubs i d'associacions que hi han en, en el municipi, doncs reben diners procedents d'aquestes instal·lacions fotovoltaiques que, que van muntar, no? de, bueno, des de les escoles, o el, el, gent, una associ... bueno, el, els, els, exacte, els, els bombers, que ja, bueno, això que ho afegeixo jo, és, és, no estan pagats, és, és, són gent que ho fan de forma lliure. Aquí podem veure... The sport hall, we built it in 2004. It's a so-called plus energy house, what means it's producing more energy than the whole house needs for heating and electricity and all that stuff. Um, the costs were quite cheap because it was built totally out of local wood, 1.5 million euros for our, our uh relationship in Germany. is quite cheap. And the photovoltaic on the, the whole roof is covered with photovoltaic. It was the house was constructed uh, so that the, this roof has a uh, direction to the south and so this photovoltaic can cover the whole maintenance uh, we're talking about uh, 30000 euros per year which comes from the roof to directly to the club in this 20 years ja bons <coughs> aquí tenim tenim un exemple d'l'edifici de públic dels edificis públics aquests que comentàvem és el pavelló esportiu que és un Uh, un, un edifici que genera més energia del que el propi edifici consumeix, s'anomena un, un edifici de plus Energy. donc no? aquest edifici va costar uns uh, un milió i mig d'euros Eell diu que és un preu molt assequible per el que serien uh, aquest tipus d'instal·lacions a Alemanya. Uh, ja ha que uh, gran part d'aquest edifici està construït amb, amb fusta de la zona. Llavors, en aquest edifici hi ha una teulada fotovoltaica, està, té, va ser concebut ja per, per tenir a eh, sobre la teulada un, una, una instal·lació fotovoltaica, per això la teulada està orientada cap a sud i eh, la, els 30.000 euros que genera de benefici uh, aquesta, la producció d'energia a través de sistema fotovoltaic uh, cobreixen uh, tot el manteniment uh, del club esportiu i el manteniment de l'edifici. Yeah, and we always go there when the students from Pigeres are in Campinarra no, village and we go there and play football or or i quan el, nosaltres, els, els alumnes de Figueres, anem i fem l'intercanvi a Vilpolrit, ens conviden a, a anar al pavelló a veure'l i, i a utilitzar-lo i, i està molt bé, la veritat. Això ho afegeixo jo. Qui guanya? Who guanya? Espanya. Espanya. Moltes okay, vegades. Ara alguns projectes que vam fer els últims anys. Uh, we did the pump exchange project. We explained our our citizens that uh, a normal heat pump is one is the biggest energy consumer in a house in Germany It costs around 150 euros per year just uh, to have a normal heat pump which is the, uh, which is pumping the warm water, uh, especially in winter and if you replace this normal heat pump by a uh, high efficient Uh, intelligent pump you can save well more than almost 150 euros per year so uh, the investment comes back after 2 years and you save a lot of energy and a lot of money as well mm -hmm. we explained it to our people to our citizens and a lot of people participated and changed all their pumps <coughs> a part de la tota la producció d'energia de tots els sistemes de producció d'energia i del programa de producció d'energia mitjançant fonts renovables, també tenen programes d'eficiència de, energètica i un d'aquests programes era ells es van adonar que les bombes recirculadores de, de les calderes o les calefaccion eh, és un dels aparells que consumeix més electricitat a casa. Eh, no sé si ha dit uns 150 euros. Llavons que es van adonar que canviant aquestes bombes uh, recirculadores de les calefaccions per bombes recirculadores d'alta eficiència, doncs ells uh, estalviaven molta energia i molts diners i llavors uh, es veu que és una inversió que en dos anys la tens totalment amortitzada. És a dir, que, que uh, cada any estalvies la meitat del que t'ha costat la, la bomba. Aquí some més números. La eficiència... Pumps are, in Germany, they are compulsory since 2011 for new houses, new installations. You have to <coughs> install intelligent pumps. But uh, in the world, two-thirds of the existing pumps are old legacies, the old ones, not intelligent. If you would change all these pump pumps, uh, only in Germany you could save <coughs> 21 terawatt hours per year, <coughs> what means uh, two, nuclear, two complete nuclear power plants in the world if everybody would change these pumps we could save 246 terawatt hours of means 24 nuclear power plants but means uh, 14 billions of euros per year what but, but you could save eh uh, i llavons bueno a la, las aquestes de, de recirculadores d'alta eficiència actualment Uh, són obligades a Alemanya, no, o sigui, no, no pots instal·lar-ne unes altres. Des del 2011 això és obligatori a Alemanya. Va? El que ahir diu és que, evidentment, com que aquesta normativa és tan recent, encara queden dos terços d'aquestes bombes que no, no s'han canviat. Va? Llavors, um, si, si tota Alemanya fes aquest canvi... Uh, podrien estalviar eh, 21 terawatts hora eh, per any eh, d'energia que això eh, voldria o significaria tancar eh, dues eh, centrals nuclears. I també comenta que si això es fes a nivell mundial, l'estalvi seria de 200, 246 terawatts hora i valdria el tancament de 24 centrals nuclears, amb un estalvi de 14 bilions d'euros l'any. a big school. Uh, uh, together, changed all the pumps there, <coughs> 15, euros per year costs. Um, ehm, perdonar-vos per també un altre exemple. Uh, ell és professor d'una escola, escola de formació professional a Alemanya. Allà són 5 Aquem... edificis, és, és una escola bastant gran. Van fer um, tot el canvi de les uh, bombes recirculadores, de la calefacció que, que um, escalfaven els edificis, i han aconseguit un estalvi uh, anual de 15.000 euros. Okay, some more uh, projects we do, we do energy education, we start very early in the kindergarten nursery school and in the elementary school, they can do a kind of driving license for elementary school. I llavors uh, també tenen programes educacionals, comencen a la guarderia, <coughs> Val amb projectes de bueno, explicant temes d'energia i després també amb, amb les escoles, no? que tenen projectes de... Uh, in the schools, there was... In the kindergarten... Uh, driving no license... No no uh, bueno, tenen projectes uh, també de... De, de, de, de, de promocionar l'eficiència, i que en diuen de, el, el driving license, que deu ser la... la el carnet de conduir de d'energia, no és sé. un exemple. És <laughs> un exemple. Mm. Um and we did a lot of uh, things per energetically renovating. We renovated our old schoolhouse house from the 50s, from 1950, uh, and now it's a plus energy house. It's totally insulated and uh, well you already saw the sports hall which was already built as a plus energy house. Tenen altres programes també per fer els edificis molt més eficients. Per exemple, ells van, eh, eh, van restaurar eh, l'edifici de l'escola, que datava del, dels anys 50, el van, el van remodelar eh, i actualment doncs, és un edifici que, que genera més energia de, de la que consumeix. No? Van, van aïllar les façanes i inst muntar instal·lacions fotovoltaiques. Altres edificis que, que, que formen part del programa de d'eficiència energètica és que han construït una, una guarderia que és totalment energèticament autosuficient i a, també han, han construït un, un edifici que és el Centre d'Educació de, de, Ecològica, que és una, en aquest cas és una, una casa passiva. All houses we build from the municipality, the last five years are uh, constructed as plus energy houses, which means they are, um, they are energy plants, they are producing more energy than they need. Altres edificis uh, que també han construït, des d'alguns de, histori, <coughs> en els últims cinc anys són edificis Uh, plus energia no? que son, és a dir són edificis que produeixen uh, més, més energia de la que el propi edifici de, és a dir installacions són edificis, però són instal·lacions productores d'energia. Uh, what else we do Energy Management since 2001? What means uh, <coughs> we are collecting all data. And només visualitzar-ho en un excel·lis d'excel·lis i aquí ho podem veure quan hi ha un píc, hi ha un píc, hi ha un píc, hi ha un píc, hi ha un píc, hi un També una de les altres coses que fan és recollir eh, doncs les dades de tota aquesta producció dels diferents edificis i bueno, doncs ho tenen, eh, diguéssim, sistematitzat i monitoritzat i així es poden veure quan és que es produeixen els pics de, de, de producció. We do also energy consulting for free, it's one time a week, everybody can go there, every citizen, and get the free energy consulting for his house, for insulating for all kinds of energy uh, measures. Llavors l'Ajuntament també dona un servei de, de consultoria energètica a tots els veïns una un, un, un cop a la setmana de dubtes que puguin tenir a l'hora d'haver bueno, si han de fer alguna instal·lació, si tenen la idea de, de canviar la caldera o de fer una instal·lació de, de fotovoltaica pel que sigui. doncs l'ajuntament dona un servei d'assessoria. Uh, in we do thermography activities uh, together with our craft workersers from Bu Street. Uh, we make pictures from houses can. I Llavons també des de l'ajuntament, uh, a l'hivern tenen un servei de, de termografies uh, que fan els operaris de l'ajuntament per a veure um, a quines zones són les que s'escapa la calor i quines zones són les que uh, s'hahauen d'aïllar de, doncs, de, de cada casa. No? And that's for free. For free for our citizens. This is a service that the Ajuntament offers in a free way to the citizens. In the last two years, we changed all our uh, street illumination. We had the yellow ones, which are also already quite uh, uh, quite good and saving energy, but uh, now we changed them to LEDs. And here is an example. Well, we have uh, only 200 200 lambs here in Figueras uh, probably 10 times more so you can count how much it would be it wasn't an investment of uh, 15000 euros a saving of 8000 euros per year 20 tons of co2 and amortization of 2 years which means after 2 years this investment is paid and then you save <coughs> money we save 8000 euros per year now també fa ja, des de fa dos anys van tenen un programa o van fer un programa de, per fer el canvi de la il·luminació de tot el municipi. Um, Di sils tenen unes 200 fanals uh, en, en el municipi. Uh, van, al principi bueno, ells tenien la, les bombetes, aqueles ha dit les grogues, no sé quina tecnologia si és vapor de Mercuri. O... Però bueno, diu que ja eren relativament eficients, el que, que, que passar les van canviar per altres de més eficients amb tecnologia LED. Vale, estem això doncs aquí teniu els números unes, unes 200 faroles eh, amb una inversió de 15.000 euros l'estalvi anual amb energia és uns 8.000 amb tones de CO2 unes 20 tones i evidentment fent el càlcul la inversió s'amortitza en dos anys i diu que segurament aquí Figueres no, no sap quantes faroles ten, teniu però segurament almenys 10 vegades més 8.000 doncs eh, eh uh, 40 vegades més. De sodi, de sodi, vale. uh, però bueno, que vosaltres mateixos uh, podeu podeu veure quin és quin és l'astalvi, no? just have to change the bulbs. Uh, they cause them corn because they look like a corn, you know? Like maize. Mm -hmm. <laughs> sí, Sí, yes. I, yes. Llavors, like és, corn, és molt fàcil, el canvi és és diguem, tenen la mateixa rosca. I veieu aquí aquestes que tenen la forma d'una panotxa, de blat de moro, uh, però que el canvi és molt fàcil. Sí, ho vam fer nosaltres, juntament amb un treballador de la nostra municipalitat. No necessites un electricista. No van necessitar cap especialista, cap, cap elèctric especialista, ho van fer la, en aquest cas la brigada municipal del de, de municipi. És so prob so probablement un jobb per Xavi. Tiu que pot ser un treball per en Xavi. <laughs> <laughs> okay, what else we did um uh, uh, whenever we do uh, a new area for for uh, house construction, uh, we don't want to to tell people how they have to build their houses because uh, there are so many possibilities to, to build a plus energy house. Uh, so they can decide themselves but they uh, get a refund. They get 15 euros per square meter rewarded if they can prove, okay, I built a passive house or a plus energy house. So we pay them money back, what means about between 8 and uh, 10.000 euros back for a normal piece of ground for <coughs> the house. Llavors, mm, sobretot a les uh, zones que, que s'urbanitzen de nou on, on desconstrueixen uh, les cases noves, més no, no, no els hi volen don no, no volen imposar cap, cap disseny a la casa ni cap, eh, bueno, en principi res, la gent pot, pot construir la casa com, com més li agradi. El que passa que donen eh, en aquest cas uns 15 euros eh, per metre quadrat eh, en aquells terrenys on el propietari eh, pot demostrar que ha construït una casa eh, o una casa passiva, una casa, una Pro Energy, no? una casa que produeix més energia de la que consumeix. I això perdoneu, Això més o menys en el, en el propietari li representa entre 8.000 i 10.000 euros menys eh, d'estalvi a la compra del, del terreny. Perquè ja diria que la compra del terreny es gestiona a través del, de l'Ajuntament. Yeah. A We built an edu uh, Ecological Education Center. That's the house where the students de Piegersa uh, lived last year. They stayed there and in this building we do trainings per cl climate protection for communities, countries, universities, all kind of trainings and educations. El eh, doncs, eh, va construir també, eh, ja fa un temps, un edifici de, per educació, eh, per, per l'educació amb, amb el medi ambient i, i l'ecologia. I aquí bueno, aquí és un nosaltres de fet és un hotel vale, amb un centre de convencions i tots una, una sèrie de serveis. Eh, l'ha pagat l'Ajuntament. i bueno, doncs aquí s'hi fan convencions de tot tipus, des d'escoles, universitats, centres de tot tipus que venen aquí a fer, a fer convencions i xerrades sobre temes eh, mediambiental sobretot. Yeah, periods when lift els va visitar Vilpurrit, <laughs> es va allotjar en aquest hotel i va comprovar lo confortable que és i lo ben fet que està. I And mean, we have a lot of uh, international visitor groups meanwhile more than 100 per year, what means uh, every two or three days a group of uh, last year, more than 30 nations uh, meanwhile it's really uh, international yes. mm ls deguda totes aquestes instal·lacions d'energia renovable que, que, han, que han fet, doncs, en, en reben eh, durant l'any més de 100 grups de 30 països diferents eh, per visitar el poble i eh, bueno, on doncs se'ls explica una mica eh, doncs, com funciona energèticament el poble. No? d'alguna manera, en, And fet uh, del tema de les energies renovables és també una forma de turisme. Our uh, latest project is uh, a smart grid project called Irene, what means uh, integration of renewable energy and electromobility. We did it together with the company of Siemens, two universities and our local energy provider. We tested uh, 40 e-cars over 2 years in our village and we tested how a smart grid can function what what you need to get net intelligent Llavors, un dels últims projectes que, que han fet és un, un projecte que es diu <coughs> Irena, que, que vol dir, bueno, es tracta de fer de les energies renovables i la mobilitat elèctrica en vehicles durant més de dos anys van estar eh, testejant 40 vehicles um, elèctrics i fent-los funcionar pel poble i recarregant-los. i D'aquesta manera doncs, um, comprovaven aquest, aquest projecte conjuntament amb, amb Siemens i la Universitat la de Aachen, i, Aachen i en la, Kempten, la, yes. de, la Universitat de Kempten. En Aachen. Aachen in Kempten yeah. sí, I la, la, també l'AUVE, que és la, la distribuïdora local d'energia, doncs amb aquests parteners. Uh, van tirar endavant aquest, aquest projecte, que de fet el que es tractava era de veure com responia la, la xarxa elèctrica quan s'integraven les, les energies renovables i la, i la mobilitat elèctrica. The principle of a smart grid is explained a little bit in this picture. We have up to now we had the normal net, this green net we have used and the central supplier. But now, in our village, we have uh, a lot of distributed suppliers, much more than uh, we had from this direction. So therefore, the net was built to deliver the energy in one direction. And now, uh, the energy is going the other way around, what causes a lot of problems in the nets, it's international. And therefore, <coughs> you have to make this net intelligent, what means you need a software and you need, you need uh, well, computer installations to control it and to regulate it that's the main part of this project and also some different kind of storages uh, battery, a big battery storage car storage could be possible uh, heat storage and uh, well i've explained uh, later what what Llavors, has... en aquí en, o, en la imagen teniu um, donc, com funciona una una smart grid no? Al principi, dir que Margaret no deixa de ser la xarxa elèctrica intel·ligent, les xarxes elèctriques explicava que es van dissenyar per, per qui ja que és una generació centralitzada i a partir d'aquí, doncs, distribuir tota l'electricitat eh, en els diferents consumidors. El que passa que ells ara el que, el que els succee, els, tenen una xarxa els hi succeeix que tenen una xarxa on tenen molt punts, molts punts. De, de generació tenen una, una generació distribuïda. No? I llavors, evidentment amb aquest, eh, aquest escenari eh, la, la, la circulació de, de corrent no és només en, en una sola direcció. No? I llavors, eh, clar com que les xarxes elèctriques en el seu dia van estar dissenyades per un sistema de generació centralitzat, clar ara es troben que han de fer aquesta xarxa elèctrica eh, intel·ligent, Uh, per, perquè aquest nou concepte, no? aquesta, ara com que l'electricitat circula amb altres direccions, no només amb una, d'alguna manera han de monitoritzar i han de fer aquesta xarxa intel·ligent vale? per, per, perquè bueno, pel nou escenari no? de, de que tenim ja no una generació centralitzada sinó distribuïda. I han de fer com que han de fer aquesta xarxa intel·ligent, doncs han de construir una una, una smart grid i han de, de, de controlar-la monitoritzar-la i utilitzar bueno, tecnologies de, de la informació mm. yeah. okay. the, what else what we do in the moment uh, we have a community e. car and uh, also a charging station, a recharging station here on in front of the this educational center. This, uh, in the back, it's a container, it's a big battery, uh, lithium-ion battery, which is also part of this project, which can store energy and cut the peaks whenever the we have too much energy, what can cause problems in the net. And while we also are working in the moment in the research program, Uh, um, donc aquest problema aquest programa l'Iirene no? que integra energies renovables i, i, i mobilitat elèctrica ells tenen ells tenen actualment a l'ajuntament un cotxe elèctric amb un, amb un carregador i després també hi ha una, una bateria uh, que el que fa és uh, absorbir la corrent quan hi ha pics de corrent la xarxa absorbeix aquests pics de corrent. Ja I després, a més, perdó, uh, i ara explicarà una mica el sistema d'emmagatzematge de de, bueno, el nou sistema que ells en diuen Power to Gas, que bueno, no, sé, no sé com traduir però seria de, de l'energia cap al gas, que és un, una mena de sistema d'acumulació. Yes, uh, uh, that's our, our latest project. In the moment, we are working on it. The principle is quite easy. Um, everybody knows with renewable energy, it's possible that in some days you have too much of it. If the wind is blowing like today and the sun is shining as well, we have too much energy and uh, well, you cannot uh, destroy this energy. Uh, so you have to find the possibility to, to store it. Power to gas could be a solution Uh, it's quite easy. Whenever you have the electric energy, um, you, you can divide water by electrolysis. You can divide it in hydrogen and oxygen. And if you take, well, hydrogen would be usable, technical, but it's a little bit uh, dangerous. If you combine this hydrogen with CO2, and we take the CO2 out of our biogas uh, plants, cause in the biogas there's always between uh, 40 and 50% of CO2 which you don't need it's just on top in the gas and you cannot use it and you if you bring it together you receive CH4 what is uh, biological methane and the only waste product is <coughs> water that's it and CO uh, CH4 you can store it you can uh, drive your car with it you can use it for heating for uh, producing electric energy again whatever you want. Ja mm. ells ja preveuen un escenari en què en què ten, tenen un, tindran un accés de, de fet ja tenen un accés de, de les energies d'energia, d'energia renovable, perquè quan bufa molt el vent o quan, quan hi ha molt de sol, doncs <coughs> hi ha molta producció d'energia de, i d'alguna manera ells ja preveuen que el han d'amagatzemar-la, aquesta energia. No? Llavors, un dels projectes que tenen és el projecte Power to Gas, de, convertir l'energia, eh, transformar-la en gas, i un dels... de les idees, no? Que hi ha moltes maneres d'amagatzemar energia, però una seria doncs, utilitzar l'excés d'energia o l'energia elèctrica que no consumim immediatament a... Eh, per eh, fer hidròlisi amb l'aigua, és a dir, tots sabeu que l'aigua és H2O i eh, s'utilitzaria aquest hidrogen, el dividiríem en hidrogen i oxigen, eh, i aquest hidrogen, ell diu, bueno, aquest hidrogen evidentment es pot utilitzar eh, aïlladament, l'hidrogen es pot utilitzar com a font d'energia, el que passa és que té, un, eh, té inconvenients, com que és és una mica perillós, no? suposo perquè deu ser explosiu i llavors una bona forma d'utilitzar aquest hidrogen resultat de, de l'accés d'energia i de, de l'hidròlisis, és eh, combinar-ho amb, amb CO2 i aquest CO2 és, és un subproducte que, que surt de les plantes de, de biogàs les plantes de biogàs produeixen el biogàs però hi ha entre un 30 i un 40% d'aquest cas, aquest cas que, que produeixen aquestes plantes, entra un 314 40% de CO2 que de igual forma s'ha d'extreure. I llavors, eh, comenta que si es combina el l'hidrogen eh, producte de l'hidròlisis i el CO2 de les plantes de, de biogà, eh, amb una simple reacció molt estudiada i molt fàcil, tenim eh, CO4, i aigua. El CO4 és, és matar, que és un gas que, que es pot fer servir doncs, o per injectar les tuberies de gas eh, o es pot, tornar, es pot emmagatzemar o, i si s'emmagatzema doncs aquest, aquest gas es pot altra vegada utilitzar eh, per tornar a produir eh, doncs energia elèctrica. Okay, that was it. <laughs> Sorry, <laughs> it was a long time, <laughs> but with uh, translating it takes a little bit longer. Thanks for your attention, and whenever you have questions, um, just be free to ask me, I'm here. Bueno, I això ha estat tot. Well, doncs, moltes gràcies per l'atenció, que ha durat una mica més del que s'esperava per evidentment la traducció. i no sé, suposo que es pot obrir un torn de, de preguntes. Sí. No craco, ah, jo guaro una pregunta. Intentar-me bueno, bueno, suposo que sí, sí no, però va bueno. no tenen problemes if you've got uh pressures from the big uh energy companies in in your project. Uh, well, uh no mine. <laughs> yeah, that's better. Yeah, when we, when we started uh, 15 years ago, it was not so easy because uh, the companies were against renewable energy, but we started for a long a long time ago. And now and the energy companies uh, they are convinced and they are part of it. They, they are within our project and we are partners. Now it works totally fine because our energy company realized that uh, when when they want to a small company they have to invest in renewable energy and uh, they realized that in future they have to be a, a service provider and not energy bueno, que suposo que bé la pregunta nova, ells tenen un un distribuidor un, un, el que era que ja cas sortit aquí la UB que és una empresa de tamany petit. Llavors, al principi, fa 15 anys quan ells van començar, diguem si sí que, diguem, bastant en contra aquesta empresa, no? El que passa que aquesta empresa, diguem, va entendre al cap de, de, de poc temps o al cap d'un temps, va entendre que com a, com a empresa local de distribuïdora, si realment el, el futur volia, volia subsistir que una mica eh, havia d'anar cap a la banda aquesta amb el tema d'energies renovables perquè les empreses eh, energètiques que avui en dia bàsicament són productores distribuïdores i comercialitzadores en el futur no, va, aquesta empresa que ells estan allà va entendre que no s'haurà de dedicar a vendre sinó que haurà de ser prestadora de serveis, no? haurà de gestionar tot aquest Smart Grid no? haurà de fer la gestió Uh, intel·ligent de la xarxa. I diu que si, ara ja, si, no si al cap d'un temps no els hi fent cas si ara no, no estiguessin de la seva part que ells no haguessin tingut cap problema haguessin, tingut, haguessin uh, creat la seva pròpia empresa distribuïdora. I hope I understood. Uh, he was talking about uh, what we are using for the biogas plants. Yeah. Yes, and the from the normal houses. Mm -hmm. um, in our area, most of the farmers are uh, milk farmers. They, are, they have cows and are producing milk and cheese. And they, they use the manure, the rest the of the cows. And uh, 50% of it is manure. And the rest is, well, all kind of biomass. Um, actually they don't use the, the biomass from private households because that's that's not enough. Uh, everybody is uh, separating the waste mass. a uh, lot of people are storing it in their own garden, the biomass uh, but they use all kinds for example sometimes they use apples or potatoes, whatever is uh, in farm production what is too much or is uh, destroyed because it's sometimes it's too wet in our area. so they use it. and corn as well uh, but the corn. They have com qualsevol planta de de biogàs utilitzen doncs, els residus de, de les granges, la, la caca de, de vaca que en la zona on, on són ells, doncs és és exactes fems, bueno, <laughs> uh, Diguéssim... Um, com que la seva zona és, és, és una zona que on hi ha molta vaca, vaca lletera i, i doncs, tenen molt de, molt de fem, molt de suc utilitzen això després utilitzen llaons residu o, o per exemple accessos de, del sector de l'agricultura, la, diguésim patates oxiis que no s'han vengut o que han sobrat o altre tipus de de producte que s'ha cultivat, que, que hagi sobrat, no? diguéssim. I... No, I llavors, el, el de les cases, la majoria de gent, això que m deies dels de, de residus de les cases, la majoria de cases allà separen, i la part, la part bio, no? diguéssim, el, el, la fracció orgànica, com que estem parlant d'un poble, moltes vegades ells mateixos la, la, la composten, i l'utilitzen o pel jardí o si tenen un, un hort. Aquesta part no, no, no és significativa, no, no l'utilitzen a, a les instal·lacions de biogàs. Si un personatge vols portar el grà a la llena, el grà a la llena, no és probleme, el que té el grà a la llena. Grà Llavors també hi ha grà a herba i la silo. També, eh, eh, tot això, si s'obre, tot això ho posen a les a la, a la a al el digestor. Mm. Come back commences process by enzymes. Ehm. Kinematics supported by Reber, they'll go went Ferrari, they'll go went ration on the lab. Si, si, tio, Well the subsidies uh, in that times were very high. Um, there are special subsidies uh, for photovoltaic, for uh, biogas, for all kinds of energy. Uh, I think the subsidies started for photovoltaics started in 2000 with uh, around 70 cent per kilowatt hours very high. and now it went down. In the moment it's it's uh, almost gone. The subsidies uh, we are still building photovoltaic installations but now you get uh, on the roof you 13 cent and on the field you get 10 cent in moment, yeah. Diu que al, al principi quan van començar fa 15 anys, evidentment, bueno, hi havia uh, el suport que van tenir del, del govern eren les primes a les, a les renovables. Les primes allà a Alemanya, les del sector fotovoltaic van començar a uns 70 cèntims al quilowat-hora és molt, però també penseu que ja no hi ha tanta producció de, de sol. Um, I que bueno, actualment, evidentment, aquestes primes han anat disminuint. Actualment ells continuen um, muntant instal·lacions fotovoltaiques i la prima actual són uns 30 cèntims per les instal·lacions fotovoltaiques, 30 cèntims quilowatt hora, uh, per les instal·lacions um, muntades a sobre taulada i 10 cèntims... Uh, montades am terreny amb terreny sobre sobre terreny rústic. But we have, uh, so have, uh, 1, a power, you, have, uh, 1, 700, 1, 800, Va dir que algú aquest aquests preus li li podien li poden semblar molt molt molt elevats. El que passa és que diu, bueno, a Alemanya no hi ha la mateixa radiació solar que tenim aquí, ells tenen una radiació solar mitjana anual a la seva zona d'unes mil hores solar pic i en aquí estem al voltant de les 1.700-1.800 He has an example in in a city near here in Marmentetera mm -hmm. where a uh, farmer wanted to build a biogas plant but uh citizens from the village were uh, totally against because they thought they would produce um uh, they would uh, yeah and uh, and uh, yeah so in uh, did you have the same problems with in your village? Sure. You, you always have these problems when you start uh, at the beginning because people are always scared when uh, something changes, something new always scares people. And uh, we had the same problem with the first windmill or the biogas plant and not with it hides. But, uh, well, um, the problem is always to get started when they see it when people see it. Uh, for example, the biogas, uh, it doesn't produce smell. the opposite. It takes this all out of the of the manure for example uh we don't produce more biomass it's uh, they just take the methane out of it and the methane causes uh, NH3 ammoniac, which smells a lot and if you take the methane out then and you bring the the manure then out on the fields uh you have the same positive effect you have all the good stuff in it the the stickstoff uh, and the stuff it's still in it for for for making me everything growing and uh, most of the smell is out so biogas plant uh, does not cause more more pollution not at it it que, sí, que evidentment uh, al principi es van trobar amb la primera instal·lació de biogàs, es van trobar també amb dificultats, amb oposició també amb el, amb el, amb el primer aerogenerador, uh, evidentment, no? Diu, amb les instal·lacions fotovoltaiques no tant i eh, també explica que és exactament el contrari, però que una instal·lació de biogàs no produeix pudor, eh, sinó que tot el contrari, creu pudor, perquè el procés que té la, la, el digestor, de fet, el que fa una planta de biogàs és agafar doncs, tots els fems de les, de, de les granges, els posa en un digestor, fa, bueno, es, es, es, es composten i fa, hi ha una digestió, i llavors, de tots aquests fems o d'aquests sucs, la planta de biogàs, amb la producció d'aquest biogàs, extreu l'amoníac, que és el causant de la, de la pudor de, dels fems. I llavors, el residu d'aquestes plantes de biogàs, una vegada la planta de biogàs ha utilitzat aquest, aquest producte per produir el gas, el subproducte que queda... que continuen sent fems, el que passa que són fems sense pudor el que passa, i, i aquests fems poden continuar, a, a, llavors es tornen a escampar en el camp i quan s'escampen aquests fems en el camp no fan pudor. És a dir, la planta de, de biogàs, al contrari del que la gent es pensa, treu pudor en els pobles. Per uh, exemple, els nostres uh, biogàs farmers col·lecten el menyer de tots els neighbors. They're driving around, collecting the manure, and then they, they put it into their biogas plant for three months. Uh, they ferment it uh, three or four, some five times, take all the gas out, and then they bring it out on the fields. So the neighbors, they don't have any work. They get rid of their shit, and, <laughs> and uh, they have it on their fields again, and all the good stuff is still in it. I diu a ells el sistema queen que tenen muntat allà és el, el propietari de la, de la planta de bioggas eh, diguessim recull tots el man bueno, al suc o els fems dels, eh, dels pagesos de la zona eh, el porta a la seva planta de biogàs, fa la fermentació eh, i una vegada ha fet dos tres quatre cinc mesos depenent de, depenent de, de l' que hi hagin posat no? de en el, en el, del material que, que hi hagin imposat. i quan ha acabat el, el procés de fermentació el, el mateix propietari de la planta de biogàs que també és un pagès doncs, eh, fa, eh, torna a escampar a vegada dels fems en els, en els camps dels pagesos. O sigui, els pagesos primer no fan pudor amb la qual cosa els veïns estan content i a més a més s'estalvia amb feina perquè el... diguéssim... El, hi ha hagut el, el propietari de la planta de biogàs ha anat a buscar els fems, n'ha extret la part que ell eh, la, la part els ha fermentat, ha produït el, el biogàs i una vegada eh, ha acabat el procés de fermentació torna a agafar els fems i els hi fa la feina descampar los en els pagesos de la zona eh, els hi fa la feina d'escampar-los-hi els fems. ¿vale? És a, és a dir tothom content, no? Perquè uns no tenen pudor i els altres tenen mitja feina feta. Mm. D'això mal, el CO2 feieno la producció de bastantes de biogas, que you say that the now you you will use the CO2 from the biogas plants to produce Uh, in combination with the electro, uh, with uh, h2 from you you will produce uh, methane but what what you did with the with the co2 from the the biogas plants before this project it just stayed in the gas and it was burned in the in the engines so just stay there but it uh, it's no use it's mm -hmm. just manual yeah. yeah. bueno, era era un gas que que produía la planta de biogás que quedaba allá y y bueno uh, pel motor d'explosió de, i es cremava, el que passa que és un gas de menys qualitat. Extraient aquest CO2 et queda un gas, un biogàs molt més pur i molt més energèticament. Però els motius funcionen millor quan el CO2 és yes, fora. Uh, yeah. Això no, és, cleaner, els, és És Quan tu li extreus aquest... Tu pots fer funcionar el motor de, de la planta de biogàs amb, amb aquest percentatge de, de CO2 i ja et funciona, però si tu li treus... No? Tens un gas més pur i la, la, la, la planta de de bioggas al motor eh, encara funciona millor. universitatora ah, The total amount of the investment which part is uh, do you think are paid with subventions mm -hmm. and which part are paid uh, by private investors. Passa mm -hmm. Ah, the period the the the the payback yes. uh, period and uh, how you organize because uh, he says there's a lot of relationship mm -hmm. relationships between the the the yoga's owner and uh, the person who buys and yep. the person there's a lot of who regulates these uh, relationships the the municipality or there's an organization? Mm -hmm. well it's it's different because uh, uh, for example the photovoltaic installations they were financed 100% over the banks. Maybe you answer this first? I està per parts, no? les, les plantes fotovoltaiques, el, la majoria o pràcticament la totalitat de les plantes fotovoltaiques estan finançades en, a través de bancs. Vale? And just, uh, the we a, a collection, mm -hmm. we organized the the whole um for, the were, uh, uh, llavors, amb el tema de les plantes de fototeques l'única cosa que va fer l'ajuntament era um, gestionar i fer una una comanda conjuntes van van van fer una comanda conjunta d'aquesta manera van van poder obtenir a uh, doncs en el distribuidor el millor preu, no? Perquè estem parlant de fa 15 anys i encara el, el material fotovoltaic era car. Les plantes de biogàs estan, les, han, les han finançat el 100% els els, els propis pagesos, el que passa és que hi ha subvencions, diguéssim, primes, no, no és que estigui... Està primada, prima, prima l'energia, primen l'energia, vale? però les plantes de viugues les han pagat els pagesos. I amb el tema dels aerogeneradors uh, ho han finançat un 40% inversos privats, eh, habitants de, de, de, de Bill de i el 60% a través de bancs. Uh, the the, sí, yeah. eh, per exemple, en el cas del, dels molins, el, el període de retorn és entre 10 i 12 anys. Well, and the rest, uh, well, um, normally, the, uh, it's with the windmill, it's uh, not so easy to calculate uh, what, what is coming back, because the wind is changing much more than the sun. Uh, like here, it can be, like today, a very, very strong wind, and the year can be a very good year for windmills, uh, but the difference between the years is much higher than the difference uh, from photovoltaic, from the sun. Tot i que el període de retorn és, és el que comentàvem entre 10 i 12 anys, ah, és, és difícil de, de, de ser més precís, perquè la, la variabilitat amb el vent entre anys doncs és, és, hi ha més variació que no, que no amb, el, amb les instal·lacions fotovoltaiques on, on la variació de radiació solar és, no, no, no varia tant. Nosaltres ciutadans sempre, quan hem construït dues o tres noies they build the corporation and it's a totally democratic system they elect uh, uh, three or four guys who decide uh, how much money is paid back per year and uh, how much money has to stay uh, for, for just for, for any events and stuff like that so they organize it themselves and well frustrating like i cada vagada que, que decideixen instalar un nou aerogenerador sim el mateix, els mateixos inversors organitzen, doncs decidint decidin una mica qui farà la gestió, diner, quin percentatge de diner doncs es pagarà cada any en els propietaris, quin percentatge queda, bueno, les funcions normals d'una d'una empresa, no? For example, the two new windmills in US wants, there's it's now it's it's uh, exactly one year uh, since they are running and after, in the first year Uh, el payback era 10% de l'investigació, depèn de la quanta que hi ha investit. Aquest any era 10%, però no era una bona venda. Per exemple, en, en, en, en aquests dos últims aerogeneradors que, que van muntar, que porten un any funcionant, uh, ara ja porten un any, doncs el, el es va fer un, el, el que van cobrar els que invertien, eren un cent no? d'interessos, tot i que ell considera que aquest últim any no va ser un, un, un any especialment ventós. Però que, evidentment aquest, aquest retorn o aquest percentatge de que es paga pot variar no? pot variar fins al 5 o fins al 15 o fins i tot podria arribar fins al 20 dependent de, dependent de com hagi estat l'any no I, i think it yeah, how it was possible to to motivate the uh, the people and to get all the people on the board mm -hmm. and um even uh, in your case to get motivated because you say you're you are not paid as a uh, to work for the muni municipality yeah. so how you achieve this yeah well first of all you need you need to have some pioneers um who do it uh, just because uh, they are convinced of it. And well, while we are maybe four or five persons who started and uh, that's just because we are convinced of it. And uh, then the to get the rest of the, uh, the village, all the citizens, um, I think it's like everywhere, uh, it's, it's always a matter of money. Uh, when they see, you can find a small group who will participate paid in the first step and the rest is waiting and they only participate uh, when it's functioning for example with the heating system they only participate when it's cheap and with the wind mills they participate because now they see it's functioning since 50 years and in the small village everybody tells everything so everybody knows how it okay, una cosa important a l'hora de motivar és uh, primer intentar identificar el pioners, no? la gent que, que pot portar iniciativa i tirar endavant projectes. I després eh, bueno, que suposo que les coses funcionen com, com a altre, com a qualsevol altre lloc, que és una qüestió de, de, de diners, no? Si la gent veu que la cosa és rendible eh, o rentable. Eh, doncs s'hi afegeix i això no? que evidentment al principi, Uh, quan tot va començar fa 15 anys, doncs, només uh, 4 s'ho creien i al principi fins i tot amb el, el, el districte Heting, el sistema de distribució de calor, al principi quan l'Ajuntament va donar l'oportunitat de participar-hi i doncs, s'hi van apuntar, hi van apuntar molt poca gent. però que, bueno, quan, quan les coses funcionen i quan hi ha la possibilitat i quan són rentables i hi ha un estalvi econòmic, doncs, amb un poble i més amb un poble petit, no? La gent, la gent charra molt i tothom s'ho diu els uns als altres. I que evidentment quan, quan, quan les coses funcionen i la gent ho sap, uh, s'hi apunta de seguida. Yes, and, and no, everybody is convinced cause uh, the whole village is taking advantage out of it. Um uh, somebody a lot of people have, uh, we as a municipality we get tax from the energy companies because meanwhile they are they're the biggest taxpayers as well and all the money you saw in the picture the money of 6 million euros this money stays in the village otherwise we would would we would have to pay this money to uh, energy company or to the arabs or to the russians who deliver gas or oil and uh, for us it's much better this money stays in the village than it goes back it's uh, they invest it. Invested, a, a a, well, a, a ah, i garantiment això al cap de de 15 anys tot el poble, diguem, està està motivat amb, amb, aquest, amb aquest projecte, no? Perquè han vist que funciona, a més o més tothom en, teu, en treu profit, tenen, eh, doncs el, escaló doncs, més barata l'Ajuntament a través de per exemple els, els aerogeneradors que són actualment en el seu municipi els principals, les principals empreses, doncs, evidentment paguen impostos i tot això genera un flux monetari de, com a la presentació ja ha comentat dun eh, 6 milions d'euros que repercuteixen en el municipi i es van quedar aquests, aquests, aquests diners entren al municipi. I, i es reparteixen en el municipi. En canvi, si, si tota aquesta energia l'haguessin de comprar, doncs, evidentment no tens altra remei que, que comprar la, amb, amb els àrabs, o és el gas en els russos, o amb, amb els grans oligopolis elèctrics, i, i aquest diner doncs, se'n va del poble i, i no, genera un, no genera negoci en el poble. No? Yeah, but it's, it's not only a matter of, of money, because, uh, uh, well, we, my generation, for example, we, we, we are still suffering from Chernobyl, for example. You know, Chernobyl, uh, I just told told uh, Frances and Josep this week that our mushrooms are still polluted, they are still radioactive, and, uh, for example, our, uh, our, our wild pigs, uh, most of them you have to throw away you cannot still not eat because they are still radioactive and there is a big um uh, uh, nuclear power plant the biggest one in Germany is not far from our village and we actually want to get rid of it sí, it's not not only a matter of money it's also of, of and, uh, yeah. I, diu que obviamente el dinés és una cosa important però no és només una qüestió de diners. No? per exemple ells a la seva generació que recorden encara molt bé xernóbil Uh, per exemple, ells a la, a la seva zona, uh, encara hi ha mol, molts bolets, no? que ara que som en temps de bolets, que l'altre dia ho estaven comentant això, que encara hi ha molts bolets que no es poden menjar, perquè, perquè encara contenen uns un nivell, nivells alts de radioactivitat i, altre, i alguns tipus d'animals, donc tampoc no es poden menjar perquè, perquè encara contenen nivell, nivells alts de radioactivitat, la gent. Clar, això també ho ho recorda, no? I llavons ells tenen una una una central um, nuclear no massa lluny i, bueno, que, degut a aquesta història, doncs els hi agradaria que d'aquí qui un temps es pogués es pogués tancar. Uh, and your model, your energy model mm -hmm. uh, are are being copied in nowadays in the in Germany and other Uh, villages around? Yeah, sure. Uh, well, most most villages are just starving, <laughs> um, maybe like here. Uh, but there are some some more villages or cities which are quite active, Cantonese uh, quite active, active. Munich decided uh, to be self-standing within the next 20 years to produce their own energy. So you can see it's also possible in, in big cities. And it's now a process um, in the whole We, we actually have uh, problems with the big energy companies, for sure. They, they don't like what we do, because, uh, well, uh, for them it's, uh, well it's uh, we are talking about uh, billions of, of euros for them, and they, they will lose it, because um, mm, we prove that it's, it's, uh, it's very easy to produce your own energy. You don't need the big companies, and for them it's, uh, it's, it's a matter of uh, a lot of money and these are the problems we have in the moment. For sure, in the moment in Germany the prices for, for the energy are, are, are going up because of the subsidies, we still have to pay. Uh, but the, the subsidies were necessary the last 15 years, we needed them. Now we are in a situation that we can do all these installations without subsidies. And that was the goal, the aim. And I think it's, it's worth to pay a little bit more over some years and in 10 years when most of the subsidies are gone we will produce the cheapest energy in the world the cheapest and the Diu que sí que, bueno, hi ha altres ciutats que estan, estan, però totes estan començant, va eh? bé? Per exemple, Kempen ten gués la ciutat una mica més gran que tenen a la, a, la, a la zona també ha començat apostant per les energies renovables. A Múnic també van decidir a uh, intentar ser um, que ja Múnigues una gran ciutat eh uh, ser energèticament uh, independents i i bueno, que um, hostia, van ja diverses coses. Llavors sí, no, que que <ríe> és que quan és tan no te, no te recordes. Sí, no, i, i evidentment això, no, que ara um, Bueno, que l'energia renovable um, sí que ara mateix és una mica més cara que, que altres i que s'han de pagar, de pagar uh, primes, no? però que um, bueno, amb el temps no? l'energia va, va, va pujant de preu no? i ells uh, consideren que d'aquí un temps, uh, perquè evidentment la, el, el petroli va pujant de preu, no? Uh, però que ahir es consideren que d'aquí un temps, quan, quan aquesta energia s'hi broca ara, seran capaços de produir molta energia i la, i de, i la més barata que hi haurà. No? I, bueno, I després també he comentat que evidentment les, els oligopolis elèctrics tampoc no, evidentment, no estan a favor del seu model, eh? això també és evident. he yeah co uh, he congrats he mari del you um because as as a politician you are approaching to the to the needs of the population yeah and if um in germany uh, all the politicians they decided to to do this approach to the to the needs of the people and or if there's an agreement uh, from the mm politician community to try to, to approach to uh, to the needs of the people mm. well um, our the big politicians in Berlin they decided to get rid of nuclear power it's uh, it's the decision is made and I think uh, it's not reversible so they decided uh, well for sure uh, not really voluntarily uh, the mm. the most important thing for them was, uh, was Fukushima. After Fukushima, they realized uh, they, they have to change. Otherwise, uh, nobody would have elected them anymore. So they had to change, although not everybody was convinced. But the decision is made. The decision uh, means that uh, Germany will stop all nuclear power plants and uh, Germany, whole Germany, Uh, wants to have till 2020 uh, they want to Germany wants to have at least uh, I think in whole Germany it's 30% percent of fifty uh, no, 50% of, of renewable energy till 2020. We in our area, uh, the area of, of algooy, the most southern part of Germany, we decided till 2020 we want to have 70% of renewable energy, which is what, what is uh, quite, quite sporty as a name but uh, it's it's possible and in some areas like ours uh, well, we have 500% of nomads and some a lot of more villages till 2020 will have more than 100% this is quite true so there are more people like we but uh, probably not everybody vale bueno, on diu que els polítics, no? polítics a Berlín van prendre una decisió que era tancar totes les eh, centrals nuclears a Alemanya, vale? segurament no per voluntat pròpia, sinó que molt pressionats per la catàstrofe de Fukushima, eh? perquè, segons diu, hi havia una pressió bastant alta i els polítics a Berlín van entendre que si no prenien aquesta decisió, eh, sobretot els grans partits polítics, eh, podrien començar a perdre doncs votacions. Eh? I llavors, eh, bueno, eh, Es va prendre aquesta decisió, la, la decisió ja està presa i, i van en aquesta direcció. I llavors, i, i, hi ha un objectiu a Alemanya que és el 2020 que el 50% de l'energia de la xarxa elèctrica sigui eh, d'origen renovable. Eh, hi ha algunes zones que, que han decidit, s'han imposat un, un límit superior com per exemple la seva zona que s'han imposat un, un límit de, del 70 i possiblement hi han zones on ja s'han imposat elles mateixes fins i tot límits de, del 100% no? però cent. però la tendència és aquesta. bé, molt bé moltes gràcies, ja veus. És molt interessant i gràcies a l'Institut Narcís Montoriol per, per fer conèixer Gunter, tant queixent. Eh, ja veieu que, teni, que tenim molt per recórrer encara però suposo que en petites coses podem, podem arribar-hi amb la col·laboració tant de l'administració com de la ciutadania. Moltes gràcies per venir i fins a la propera. Gràcies.